Я притискав його до живота, відчуваючи крізь вкорочену трофейну шинелину тепло його металевого кожуха, який ще не встиг остигнути. Але, як я не старався, момент бою пригадати так і не зміг, як і те, де подівся колишній піхотинець. І знову крики, постріли. Оглянувшись, я побачив темні силуети. І тіні від них на снігу Від яскравого місяця І тоді над головою Прошкварчала перша черга Лупили трасерами І рикошечачи Від насипу Кулі малювали в повітрі Химерні дуги і шепіли Догораючи і освітлюючи Зсередини снігові намети Крики наближалися Сергеївич Обходи эту суку слева Долетіло з вітром і ще подумалося, невже ті паскуди мелькотітимуть тепер тут до скону? Звичним рухом підкинув дуло Гочкіса із півоберта, пустив довгу чергу на зустріч постатям тіням. Але як виявилося, у порожнечу. Тіней вже не було, вони наче розчинилися в мороці. Вітер кидав в обличчя їдким колючим снігом. Я гукнув Віллі, але він не обізвався, хоча весь цей час у мене залишалося відчуття, що він десь зовсім поруч. Пересилюючи вітер з гочкисом поперед себе, я таке видряпався з лиским схилом нагору. Я ліз туди і ліз, з'їжджав донизу і знову видряпувався, і це тривало досить довго. А опинившись нарешті зверху, побачив по той бік широку рівнину із сотнями вогнів. То були вогнища, і їх палили люди. Темні силуети то тут, то там мелькотіли на тлі полум'я. То була ціла армія, але чи наші, чи гарнізонники я так і не встиг розібрати. Хоча звідки тут взятися нашим? І хто стріляв? Де ці люди? І невже вони не чули пострілів? і нарешті до віллі. а якщо це лише сон, і цієї миті я розплющив очі. Ми, як і раніше, гнали нічною дорогою, і вітер, вриваючись скрізь опущену шибку, бив мені в лице, і карк від незручної пози трохи затерп. «Заумал-мал», – спросоння буркнув я, – перше, що прийшло в голову з лексикону колишнього піхотинця. Де ми? Заумал мал, охоче відгукнувся Вінлі. Ти і на сні стріляв, півпав, додав він каліченою російською. Будь уважним, у збаражі направо, нагадав я йому. Збараж, збараж там вже, кивнув головою колишній піхотинець і показав великим пальцем позад себе. О, то я добре спав, вирвалося в мене тоді вперше і закралася підозра. Щось тут не так. А коли я звернув увагу на половинку місяця, що висіла не зліва, як раніше, а вже чомусь справа від дороги, то той дурний сон відразу ж розвіявся. Слухайно, Німако, ти узбаражі скільки разів повертав направо. Нарешті до мене почало доходити те, що сталося. Але... Поки я думав, що робити далі, бо вже було очевидно, що повернувши, як я казав, вправо, перед зворажем на виїзді з містечка, колишній піхотинець повернув направо ще раз і не міг мене розбудити. Отже, поки я переварював, де ми тепер після того подвійного повороту можемо бути попереду на дорозі З'явилися дві червоні цятки, що швидко наближалися. І поки я второпав, що це стоп-сигнали іншої машини, фари вихопили з темряви, з першу польову армійську кухню, тоді бік критої брезентом вантажівки, і нарешті людину у військовій формі, що розмахуючи руками, вибігла за вантажівки нам назустріч. Віллі, розгублено, щось крикнув. «Я крикнув на нього».